Трудоголізм У нашій культурі усталено з великою шаною ставитися до трудоголіків. Часто можна почути про осіб, які працюють у нічні години. Вони культивують стиль роботи, коли нормальним вважається працювати вночі та спати в офісі. Занапищати своє здоров'я, працюючи над проєктом, для них є почесною справою. І жодний обсяг роботи не здаватиметься їм занадто великим. Такий трудоголізм не тільки не обов'язковий, він безглуздий. Працювати більше – не означає більше дбати про справу або досягати більшого. Це означає тільки те, що ви більше працюєте. Урешті, трудоголіки створюють більше проблем, ніж вирішують. По-перше, такий стиль роботи не може бути стабільним упродовж тривалого часу. І коли настає емоційне виснаження, а воно неминуче настане, це завдає серйозного удару по справі. Крім того, трудоголіки втрачають розуміння суті. Вони намагаються вирішувати проблеми, просто присвячуючи їм більше часу. Вони хочуть компенсувати інтелектуальну лінь грубою силою. Це призводить до невишуканих рішень. Трудоголіки навіть створюють кризи. Вони не шукають шляхів, як стати більш ефективними, оскільки насправді люблять працювати понаднормово. Їм подобається відчувати себе героями. Вони створюють проблеми, часто без жодних злих намірів, щоб потім просто мати більше роботи. У тих, хто не засиджується в офісі понад робочий час, через трудоголіків виникає відчуття провини, начебто вони всього лиш... Відпрацьовують визначені години. Це призводить до погіршення морального клімату в колективі, а також до культивування стилю дупа на стільці, коли працівники сидять в офісі допізна, навіть якщо при цьому їхня робота не є продуктивною. Якщо ви не маєте інших справ, окрім роботи, то навряд чи можете формулювати повноцінні, вартісні умови Ваші цінності та здатність ухвалювати рішення зазнали деформації. Ви більше не спроможні вирішувати, що є вартим зусилля, а що ні. І врешті ви просто перевтомлені. Ніхто не здатний приймати розумне рішення, коли він перевтомлений. Урешті трудоголіки не виконують більше роботи, ніж нетрудоголіки. Вони можуть називати себе перфекціоністами, але це означає лише те, що вони витрачають час, зациклюючись на незначних деталях, замість того, аби братися до наступного завдання. Трудоголіки не герої. Вони не заощаджують час, а просто його марнують. Справжні герої, уже давно вдома він знайшов більш швидкий спосіб виконати робочі завдання.